Noaptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 9 Noaptea, Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia sta în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne! Un prim gând duhovnicesc. Dumnezeu a vorbit lui Pavel noaptea. Nu este singurul caz în Biblie când el folosește acest timp ca să comunice oamenilor săi planurile lui sfinte. Așa a fost cu Avraam, cu Lot, cu Iacov, cu Iosif, cu Gedeon, cu David, cu Daniel, etc. În noaptea încercărilor ne vorbește mai limpede Dumnezeu, iar noi înțelegem mai bine nevoile altora și putem să-i ajutăm cu adevărat. După ce a fost oprit de Duhul lui Isus ca să nu meargă în cetățile unde avea de gând, Pavel era în așteptarea unei noi porunci, prin care trebuia să pornească înainte sau înapoi. Porunca a venit printr-o vedenie și era înainte. Niciodată slujitorul lui Hristos nu va primi porunca să se întoarcă înapoi. Cum a fost această vedenie, în vis sau treaz, nu știm. Nu are însemnătate acest lucru. Duhul lui Hristos din Pavel i-a dat încredințarea că vedenia este de la Dumnezeu. În viața celui credincios care stă necurmat sub călăuzirea Duhului Sfânt, vedeniile și convorbirile cu Dumnezeu nu sunt ceva străin, ci sunt o stare normală. Satana însă a răspândit învățătura lui mincinoasă printre creștini că numai în vremurile de la începutul creștinismului se obișnuiau semne și minuni sau convorbiri cu Dumnezeu. Nu-l credeți, frații mei, Dumnezeu este același ieri, astăzi și în veci, iar cuvântul lui scris nu s-a schimbat. Dacă ai Duhul Sfânt și stai mereu sub călăuzirea Lui, deosebești fără greș ce vine de la Dumnezeu și ce vine de la cel rău. Știi când o vedenie este dumnezeiască sau când este o halucinație. Duhul Sfânt din tine nu te lasă pradă duhurilor necurate. El este adevărul și îți dă totdeauna lumina și puterea ca să înfăptuiești lucrările adevărului. Treci în Macedonia și ajută -ne. Macedonia era o provincie din Grecia, deci în Europa, care sub Filip Macedonianul devenise o putere dominantă. Alexandru cel Mare avea ca ideal să unească răsăritul cu apusul și astfel să facă o singură lume. Dar nu el era chemat să facă acest lucru, ci Domnul Isus, prin marele său slujitor, Pavel. Asia cu Europa și mai târziu cu toate continentele globului pământesc s-au unit prin cuvântul lui Dumnezeu, singurul adevăr dătător de mântuire. Filozofia greacă dăduse faliment în încercarea ei de a da sufletului fericirea pe care o dorește. Religiile Orientului, de asemenea, dăduse faliment. Puterea romană nu putuse să potolească furtunile din inima oamenilor. Oamenii erau în întunericul morții. Oare nu e acesta timpul cel mai potrivit ca Domnul Isus să intre în viețile lor? Dacă am înțelege noi toată zădărnicia adăposturilor pe care ni le facem în afara Mântuitorului Hristos și am alerga la El, ce fericiți am fi! Poate că în Bitinia nu ar fi trecut Pavel și Sila prin temnița cea mai grea, cu picioarele în butuci și plin de răni în urma bătăilor nuiele, ca în Macedonia, dar nici biruința din acest ținut nu ar fi cunoscut-o în urma vestirii Evangheliei. Aici Domnul Iisus a pus temelia bisericii sale într-un fel deosebit. Filipi, Tesalonic, Berea. Planul lui Dumnezeu este important chiar dacă pentru împlinirea lui trebuie să trecem prin mari suferințe. Cine fuge de cruce, de suferințe, fuge de har. Treci în Macedonia și ajută -ne. Să fim gata de lucru și Dumnezeu nu ne va lăsa să stăm degeaba. Ogorul lui e mare. Să trecem dincolo de noi, de eul nostru, și vom ajunge în Macedonia. Numele Macedonia înseamnă țara celor mari, s-au ținut înalt. Orice ascultare de Dumnezeu înseamnă suire în stări mai înalte. O necurmată stare de iubire Să-mi copleșească viața mea și scrumpăcându-n vechea moștenire Se trec curat și spun prin lumea rea. Și scrumpăcându-n vechea moștenire Se trec curat și spun prin lumea rea. Iubire, eu dure dulcea ta fire, în ta fire, topește, topește întreaga-n Versetul 10 după vedenia aceasta lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. După vedenia aceasta Așa cum s-a mai arătat în alte meditații, vedenia este un mijloc prin care Dumnezeu comunică planul său slujitorilor săi. Nu este singurul mijloc, pentru că Duhul Sfânt este Cel care călăuzește prin descoperirile date de Dumnezeu, fie prin cuvântul Său scris, fie printr-un glas, fie prin credincioși care au avut ei înșiși descoperiri. Să avem inima armonizată cu Dumnezeu și vom înțelege ușor și sigur gândul Lui cu privire la noi și la lucrarea pe care El o face prin noi. Adevăratul slujitor al Domnului Iisus Hristos când primește o înștiințare cerească, fie prin vedenie, fie prin auzirea unui glas, fie prin vis, fie printr-un om, caută îndată să împlinească porunca primită, pentru că nimic în Universul lui Dumnezeu nu este mai urgent și mai necesar de înfăptuit decât ascultarea de El, de adevărul Lui, de trimiterea Lui. Sfântul Pavel înțelegea repede gândul Domnului Isus și îl împlinea fără nicio întârziere. Dacă suntem creștini, ucenici ai Domnului Isus, ce altă ocupație mai însemnată avem pe pământ decât să ascultăm de Mântuitorul nostru? Am căutat îndată să ne ducem. Să înțelegi, chemarea Domnului e de cea mai mare însemnătate când pornești în lucrarea Evangheliei. Altfel totul iese rău. În slujbă deosebită trebuie chemare deosebită. Îndată ce Sfântul Apostol Pavel a înțeles planul lui Dumnezeu, a plecat în Macedonia, ducând astfel Evanghelia Domnului Isus Hristos la popoarele cele mai deseamă din lume. Dumnezeu a dovedit că e aparte la această lucrare prin roadele propovăduirii pe care le-a avut vestirea Evangheliei. Și noi de multe ori plănuim să facem ceva bun, după socotelile noastre, dar Dumnezeu care ne cunoaște și știe mai bine ca noi ce este bine pentru noi, ne pune piedici. Ferice de cel care se lasă călăuzit de Dumnezeu, fiindcă binecuvântarea Lui nu însoțește decât pe cei care umblă pe căile Lui, pe când pe căile alese după inima noastră n-avem niciodată izbândă ci numai pagubă. Fără încredințarea din partea Lui Dumnezeu să nu facem niciun pas în lucrarea Lui, să așteptăm cu credință și încredere în credințarea și Dumnezeu ne-o va da. Lucrarea este a Lui, iar noi, dacă suntem lepădați de noi înșine și stăm sub călăuzirea Duhului Sfânt, suntem destoinici pentru această lucrare. Înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Dumnezeu ne trimite totdeauna în lucrarea Lui numai cu Evanghelia, care este cuvântul Său. Nu ne trimite niciodată cu tradiția sau cu învățăturile unui om sau ale vreunui cult religios. Să ținem seamă de acest adevăr. Ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Și dusul și venitul pentru adevăratul creștin nu se află în afara chemării Domnului Isus și anume vestirea Evangheliei. Toți creștinii, adică toți oamenii născuți din nou, au din partea Domnului Isus chemarea de a fi vestitori ai Evangheliei sale, după darul primit de fiecare din partea Duhului Sfânt. Avesti Evanghelia nu înseamnă neapărat a predica. Evanghelia este lumina adevărului lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor păcătoși. Ucenicii Domnului Iisus, toți creștinii adevărați, sunt trimiși de El ca să fie lumina lumii, întâi prin trăirea lor și apoi prin cuvântul lor. Să ne ducem în Macedonia. Un gând duhovnicesc. Numai când treci în Macedonia duhovnicească, adică ținut înalt, țara de sus, ești potrivit pentru vestirea Evangheliei. Totdeauna chemările Domnului au în vedere vestirea Evangheliei și trecerea în ținuturi înalte, ridicat din căile și Duhul Lumii de jos. Iubirea mea vizită de la tine, Isus este să se pe deplin. Fiuorul dragostei în ori și cine Spre tine cerul dragostei semnit. Fiuorul dragostei în ori și cine Spre tine cerul dragostei semnit. Iubire, în dulcea ta fire, în dulcea ta fire, topește, topește, întreaga trăire. Versetul Versetul 11 după ce am pornit din troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. Răspunzând chemării lui Dumnezeu, Sfântul Apostol Pavel a pornit dată la drum. Călătoria pe mare au făcut-o cu multă bucurie. Era însoțită de Sila, Timotei și Luca, cu multe nădejdi, simțind călăuzirea directă a Duhului Sfânt. Vântul a fost favorabil călătoriei, de aceea în două zile au străbătut pe mare distanță dintre Troa și Neapolis, peste 300 de kilometri. Neapolis era port pentru orașul Filipii, care se afla la o distanță de aproape 15 kilometri. E posibil că acest drum să-l fi făcut pe jos. În viața adevăratului slujitor al Domnului Isus Hristos nu e nimic la întâmplare nici în cele din afară, nici în cele dinăuntru, pentru că fiind sub călăuzirea Duhului Sfânt, totul este cuprins în planul lui Dumnezeu. El este conștient de lucrul acesta, de aceea nu ia nicio hotărâre din sine însuși, ci aduce totul înaintea Domnului prin rugăciune. Și plecarea și rămânerea și vorbirea și tăcerea și lucrul și odihna în viața celui credincios atârnă de Dumnezeu de împlinirea planului Său. Troa întâlmăcire înseamnă străpungere sau cea străpunsă. Samotracia înseamnă locuri nisipoase. Neapolis înseamnă cetatea nouă. În înțeles duhovnicesc, observăm aici o gradație pe care o întâlnim mereu în viața noastră de credință și de lucrător pe ogorul Domnului. Întâi trebuie să străpungem orice zid care împiedică înaintarea noastră spre țintă. După străpungere urmează locuri nisipoase, deci tot piedică. De aici însă nu e departe ținta și anume cetatea cea nouă. Prin dragoste se slăbește frumusețea. Iubim să le -er spori pe calea ta. Iubirea să păstre de păstrează tinerețea. noi se poate aștepta. Iubirea să-mi păstreze tine de team noi se poate aștepta Iubire, iubire În ta fire, în ta fire Topește, topește, preagami trăire. Versetul 12. De acolo ne-am dus la Filipii, care este cea din ticetate dintr-un ținut al Macedoniei, și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. Treci în Macedonia și ajută. -ne. Așa s-a rugat omul din vedenia Sfântului Apostol Pavel. Filipi era prima cetate din Macedonia, deci din Europa, în care a intrat Pavel. Câteva cuvinte despre această cetate care are o lungă istorie. În vechime se numea Crenides, adică fântâni, pentru că aici se aflau multe izvoare. Filip, tatălui Alexandru cel Mare, a întărit cetatea, transformând-o într-o barieră împotriva tracilor și i-a dat propriul său nume. În anul 168 înainte de Hristos, ajunge substăpânirea romană care a transformat-o în colonie. Cetatea era locuită în majoritate de militarii romani. Nefiind cetate comercială, se aflau aici puțin străini și mai ales puțini evrei, nici măcar 10 familii. Așa se explică faptul că ei nu aveau sinagogă. Înainte de acea zi mare din Filipii, Sfântul Apostol Pavel și tovarășii săi au zăbovit câteva zile prin cetate, s-au odihnit și au luat seama la cei din jurul lor. Trebuie să învățăm și noi să așteptăm cu răbdare vremea Domnului. Ea va veni în chip sigur. Duhul Sfânt călăuzea pe Sfântul Apostol Pavel acolo unde el trebuia să pună temelia Bisericii lui Hristos. Acest loc a fost cea din ticetatea cetate a Macedoniei. Aici a avut o biruință strălucită după lupte grele cu cei din afară. Să ne încredem de plin în Mântuitorul nostru scump și vom fi biruitori în toate lucrurile spre slava Lui. În cetatea aceea am stat câteva zile. Ca pescar de oameni, deși nu prinsese nimic în plasa Harului, Sfântul Apostol Pavel a rămas liniștit în locul unde l-a trimis Domnul Isus cu nădejde vie însă. După câteva zile de așteptare, a prins peștele cel mare, Lidia, și împreună cu acest pește au mai fost și alții, toată casa Lidiei. După scurt timp a venit o furtună mare, în timpul căreia a mai prins un alt pește mare, temnicerul din Filipi. În felul acesta împărăția lui Dumnezeu s-a mărit, întinzându-și hotarele și în Europa. Dumnezeu veghează asupra lucrării sale ca să înflorească și să rodească necontenit spre slava Lui.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 După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis, care este cea din o cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. Spre slava Domnului cântăm cântarea O necurmată stare de iubire. și Neformate stare de iubire, Se mi copleșa că întrea mea Și scrumpă când nu vedea moștenire Se tre curat și spân prin lumea rea Cum păstrează vechea moștenire, te trec curat și când prin o neareu. Iubire, iubire, în dure ce ta fire. Sfârmească pe deplin, Fiu orul dragostei în ori și cine, Spre tine cerul dragostei venit. Fiu orul dragostei în ori și cine, Spre tine cerul dragostei dragostea se află mult frumoasă iubim să sporim pe calea ta iubirea să-ți păstrezi de rețea, noi se poate aștepta iubirea să-ți păstrezi de Păpturii noi se poate aștepta. Iubire, iubire, În dulceața ta fire, În ta fire, Topește-i, topește, topește întreaga mi trăire. Te laud dragostea mă, susrata, te laud aș și n veci, Iisusul meu. Prin gheparda mi-e viața stremutată, cu tine ne cuprinso du În jerta ta neviată străbutată, Cu tine-l necuprinsul Dumnezeu. Iubire, iubire, În dulcea ta fire, În dulcea ta fire, Topește, topește, Întreagăm treagab trei